Det var action knipser. Action knipse. også? Ja. ja, vi knipser hver gang. Jeg knipser jo. Ja, Velkommen! I dag, så, for å gjøre det enkelt, da, så har vi listet opp samtaletemene. Ja, skal vi se mye klar og holde oss til det? Neida, det trenger vi ikke. Men vi skal prøve å oss gjennom det. Ja. Sånn det heter. Nummer 1. Ja. Urinal. Oi. Ja. Nummer 2. Mette Marit. Oi. Nummer 3. Paradise Hotel. Oi. Nummer 4. Lekasje. Og nummer fem, Ski-VM i Trondheim 2021. Uh, ja. Det var det du sa, at jeg skulle skrive opp. Det var, ja. Paradise Hotel Sorry. nummer tre. Ja. Lekasje nummer fire. Ja. Det var jo et og samme jeg tenkte der da. Åja, oh, den er det samme, ja. Så Paradise Hotel, Lekasje. Hvis vi snur litt på det, så kan vi begynne med den, faktisk. For dette har jeg en sag her. Det har jo stått i det ene, det ene tilskriften et eller annet. Det har stått om en stakker som, som lakket ut noen bilder, som avslørte Paradise Hotel. Hvordan da? Jeg vet ikke, jeg har aldri sett Paradise Hotel. Har du ikke sett det, da? Aldri sett det. Jeg har ja, så 5 minutter, kanske Max Ikke det, en gang. gang. Ut fra det, så kan jeg ikke få det. Nå, da må jeg fortelle litt om Paradise Hotel. Ja, vel... Passert på... Nå skal du bare sitte helt stille i våten. Ja, ok. Fordi dette kommer du til å like. Gjør det? Ja, da. Dette er, dette er din type underholdning. Ok. Paradise Hotel viser seg at det er ikke behöver uttalelsen Paradise Hotel. Okej. Okay. Det svenska ordet Paradise der, okay. men utansett det är inte akkurat som hotellserien då. Eh uh, nej. Det det, det kunne mange tro, men det är inte det. Nej, men det är ju så sånn att du måliger like inne för och inte ligga like andra. Eller vad som Men folk bestämmer själv vad de ja de vil se på. Ja. Första säsong fick jag med mig en del av, sen tror du. Okej. Okay. Mhm. Mm bodde sammen med två andre vänner ja. och en av dem ville väl gärna se på där. Og, en, en mann? Ja. Du det? Det, det, det var litt sånn som Tangerudbakken, det var det året Tangerudbakken kom. Ja, men det, er jo, det er jo god underholdning. Ja. Ser du noen på Det ene er i syden, det andre er i Oslo, liksom. det, er, det er mye likt, ellers. Jeg, jeg tenker Paradise Hotel-deltakerne er jo tilbake til hans, det er jo ikke Tangerudbakken i forhold. <laughs> Nei, <laughs> Nei, så... Men ok, ja. Så da var det blant annet en dude som kom, han var vel for Drammen sikkert, og... Ja. Og var meldt på dette her sånn, og så kom jo Paradise og... eller Tangod eh, Alt dette fra nå er uh, Paradise Ja Og så var eksen så også med I samme Paradise. programmet Ja Oi. Og det gjorde det jo vanskelig for han å nyte Alle de andre damene som var der, ikke sant For han var jo en uh, enkel man? Ja Kan man jo si Og så. hun var jo en, uh, en frister inne Oi. Brukte jo perkespøtten hun fikk fra han selvfølgelig, ikke sant? Ja For allt det var verdt Hun brukte, sa du Oppmerksomheten Ok, oh, ja, sånn ja, ok, ja jeg trodde du sa bathing suiten. Ja, ja, ja. Ja, det nå. Ja. Batting suit, det er jo ikke det jeg bruker å kalle det. Nei, det var derfor jeg, det var derfor jeg stoppet det, faktisk. Ja. Ja. Så da, han, han var ikke klar over at hun skulle være med på dette her, Nej Nei, men okay. Så de møtte hverandre der. Ja. Og så går det jo litt rann tid, og så dukker, disse har vært ferdige en stund da, men, ja. men så driver hun og tørrjukke på han og, og evig oh, ja. blue balls, ikke sant? Han oh. får seg ikke en knep i nærheten av det en gang. Men, men hun spiller jo på strengene. Åh, oh. auh! Oh. Oh. Ja da, <laughs> Paradise går jo sin gang, ikke sant, alle andre driver jo og med hverandre og poser oh, ja. seg, det er god stemning og mye margaritas. Og ja, sånn. ja, så jeg som vet. Ja, ok, ok med <laughs> Og så mens vi sitter ser på dette her, så tenker vi sånn, at, fy faen, det kjedelig Paradise hadde vært hvis jeg hadde vært med på det. For jeg hadde jo faktisk sittet i, i solsenga og likt, lest Donald Pocket, liksom, og drikket pels. Det hadde vært mexico turn med. Ja. Men så igjen da, disse her to hadde jo vært, dette er første sesong. Ja, Alt jeg har sett til ja. Paradise er dette her. Ja. Så kommer det da inn en, et menneske, uh, som det viser seg at har drivet og banget litt på hur her. Uh. Jeg bare på hva. Du så ut som du var veldig redd før. <laughs> ja, jeg var redd at du skulle kante mikrofonen. Jeg skulle bare vri litt på den. Ja, Nei, det, det, det var altså, da, da kommer det jo in en person som hun der, Bertha, driver banger litt på etter at det ble Oi. slutt med han her, Drammens fyr Så det er bare drama, egentlig. Så det var jo veldig slitsomt for alle, fart, for, alle egentlig, da. for da var det jo vondt for han, og han, han blir jo sur, ikke ja, ja, ja. Det synes jeg han... Ja, så Och så altså, är det några par ceremonier ja, ja. i alla fall, hur ska jag? Och så altså, någon stämmer den, någon ställer sig bakvarandra. Det är i alla Hotel då, uppe treckigt. Det kommer ja. Eh, <laughs> <laughs> ja. uh, mitt intryck av Paradise Hotel är ju det att uh, de, de, at det det jag tror jag ska korta det ner till 2 minuter som jag faktiskt vet att det för att det var två styck som satt på en brygge. Jaha. Eller ett annat. Bara sänkan kanske, vet inte. Det är ju det samma. Det är mm. så det får la prata og så säg så frågade han fyren, "Oasen blir du?" Han frågade ho jenta, "Oasen, blir du när du dricker?" Mhm. Mm Nej, jag är liksom så sånn glad och sån. Okej. Okay. Ja. Varså, hög med helt ligge. Ja. Så skulle og det ja, ja. vara. Så skulle det. Fort så jag har aldrig sett på det igen. Men det är helt sant, jag har aldrig sett på det igen. Det är my gøy där. Som sånn ja, kan inte, ikke... jag tänker det folk ser på det där? Backstabbing i, i ryggen blir ju först sagt. Backstabbing i ryggen faktiskt. Det var det första sagt där. Det någon var rädd för det. Backstabbing i ryggen, ja. Backstabbing i, i magen er jo noe, noe herk. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Frontstabbing. Eh, men ok. Nei, altså, greia mi var jo det at det var jo jeg som hadde lekket noen bilder, eller lagt ut noen bilder, som, som visst nok uh, gjorde en lekasje da. Like for like. Ja, jeg tror jeg. Jeg vil ikke ble lagt ut. Tilfeldigvis. Nei, Nei. da, selvfølgelig ikke. Det var, det var sikkert få skabebløst, men for alt i verden. I hvert fall så tørner liksom... jo hele planeten opp ned her, og, og ja. stakker, så hun her... Jeg tenkte jeg bare skulle si en ting sånn, for ja, jeg, ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg. jeg fikk bare sånn, når vi snakker om det, så kom jeg på at jeg så en overskrift her, at de var på vei til gå tomme for Paradise deltaker i Sverige, for det var ikke flere idioter igjen. I Sverige? Igjen. Mm. De har egen svensk Paradise og dansk ja, Paradise. Ja, ja, men tror trodde jo at, det, at dette har funnet opp i Sverige, tenker jeg. Det, det er jo sånn jeg ser på svenske, men okay. ja. Det på vei til å gå tomme noe, så sliter de. Ja, nå skal det ha seg sånn at vi fikk en, uh, var det en liten mail eller et eller annet, uh, fra noen svenske, så vi blir faktisk hørt på i Sverige også, så dette... Uh, hallo, hallo. Hej hei. hei. <laughs> ja. uh, så bare for ha det undergjort. Uh, Shout-out til alle mine svenske shout brødre. Shout-out til alle våre svenske brødre og søstre og mm -hmm. fett og kusine. Ja. Det er jo med fett og kusine i Sverige nå, i forhold til det her. <laughs> Let's not go there, sa blikket ditt. Eh, uh, prang mitt med den här, är uh, det som är gift med varandra du menar? Som är gift med varandra. Ja. Eh, uh, som har lagt ut de bilderna, hon var ju hon lå lås sig galfladd för att hon hela världen hatar mig. Sa hon. Ja. Kjære det det gör jag inte hela världen faktiskt för att ikke... jag, du kom för av uh, mängde säkert. Ja, väl Fikk du ikke med deg for... Uh, da, uh, nå skal du være med på amerikansk nå, nyhet. Spent. Fordi... Uh, Beyonce, for en tid ja, tilbake, ja, ja. slapp ut deg plate. Hun kan jeg ha. Jeg på det. <laughs> det var ikke det jeg skulle si. Det jeg skulle si. Jeg skulle si. for. har ikke det. Jeg har aldri... skal... skal... plate i ja. hvert fall. Det er jo rå... kallet jeg plade. <laughs> ja. Takk så. for det du dro meg ut av den. Ja. <laughs> Også... I den ene sangen, så folk uh, som liker hennes sanger. Ja. Sånn som du. Trull Svensson og oss. Ja. Mm. Der, var det, der kunne man tolke det slik at uh, ektemannen hennes har vært utro. Åja. Oh, med ei som heter... Uh, Internett har da uh, summert seg frem til at det må være ei som heter Rachel Roy. Rachel Roy. Mm. Mm. Og det er jo gøy navn i og for seg, Heter det så gjør det det vanskelig for, for mange sikkert. Så Jeg kjenner jo en med Troy, var han? Det var Viper. Det er jo han har ingenting til felles med Bjornsei eller eller JC si mm. Så tok jo da någon 100.000 eh, Bjornsei till eh, fans, till til fans, tillhängare. Tillhängare, ja. supportrar. Mm. Det tog ju då fel av Rachel Roy. Operation Ray Operation Ray så marshen där är Gallo. Americans Norge venke. Ja, ja. Det det hon alle, mig ju alltså. Ray är og... på TV. Ja. Så sånn, sånn, som... <laughs> den har ju är men men fortsätt. Ja, Och for då tog når över Rick Lake var blivit för fet faktiskt ja. till att komma uta något som helst så så, så tog ju hon här Rachel Ray över. Ja men hur hur klär det där sidlube pent nog? Hur är sminkad sig inte länge så ja, har ju sminkat si på. Ja. Dette litt. Dette litt. Men hun fikk i hvert fall stormen av internett Derfor når, når alle disse her jentene trodde at hun hadde drivet Og, og rota bort i typen til Beyoncé Så skulle de dra på Så skulle de ta henne og vrenge henne på, fra håret og ned ikke Og det var jo ganske gøy Ja, men det er jo der jeg tenker at Yes, for Beyoncé er jo faktisk en god del fans Ja man hod til hodet er som følelse at alle har to. det er ikke mange som ser på Paradise Hotel, tror jeg. Må i hvert fall velge å tro. I, for, å ha, for å fortsette å ha litt uh, trua på menneskeheden, så sier vi det at det er ikke så mange som ser på Paradise Hotel. Vi har sett deg i ferd med å gå konkurs, da, er det ikke det? Det kan godt være. Ja, det tror jeg. Ja, jeg vet ikke. Antageligvis på grunn av at folk ikke ser på Paradise Hotel. Så dette er det der fire... Kjempe Vi har sett å gå konkurs. Ja. Du hørte det her først. Jeg hørte det her yes. først. Yes. Er det lenge til? Du, det... Nei. nei. <laughs> rett rundt gjørende, faktisk. Ja. Det stender ikke for begge en måte tidlig. Og faktisk. Okay. En måte tidlig, nær deg. Veldig leit hvis vi venter nå, Men så det gode etter, så kommer det senere. Da. Ja, vi må fortalte nå. Spille inn live, faktisk. Ja, rett og slett live. Spille inn knappen til live. Ja. Det, nei, men i alle fall, så, så var jo det da ti gode minutter om, om Paradise Hotel, punkt 3 og 4 <laughs> i et Hotel og LeCasje. <laughs> ja. Ok, men da kan vi krysse den av. Da krysser jeg jo den, ja. For nå er vi ikke med penner, etter vi, vi sluttet med kamera, så... Vi har ikke med kamera, vi har pauset fra kamera. Vi har kamera, ja. da, men da står det jo ikke to av lista der. Jeg, jeg husker, jeg la, når jeg merkte den, så hadde jeg hørt igjennom vår siste episode. Mm -hmm. Så, så begynner jeg meg litt merke at jeg hadde sagt at uh, du gjorde det lett over for deg, at ikke vi hadde kamera. Det er jo ikke fordi at du er så stygg, se <laughs> jeg ser på. Det er jo fordi at du er teknikeren i huset. Ja, en klocka i baffel för det var. För jag tänkte ju det. Nej, jag tänkte ju det. Men är det många? Det var jag men inte <laughs> egentligen. <laughs> ja. Nei, da, nei, men det var det så kunde jag höra sådant få mig det hösta sånn, för det sån så. Sånn ja. Mm. ja. Ja, men det är noterat Men, jeg... men bara drit i vad du har noterat ja, för jag har noterat ju det lite ja, spännande det. Jag måste jag play one liksom putta en stunds när man börjar för att det så grejt det passar grejt men när när jag har jeg hatt den här ett litet länge ska ta ut den Ja, da, ja. Ja. Det var bra at du ikke tok fjeset for langt unna mikrofonen. Du lagde... Streng, hadde jeg på å si. Apropos sugel. Ja. Det er noe som jeg, he... jeg tror at alle menn gjør det. Det kan være at det er på tynn vis nå og det viser at jeg er et unikum. Eventuelt et utskudd. <laughs> som med har hår i munnen her. Når du pisser i en urinal, mm -hmm. gjør du noe annet enn en pisse da? Nesten hver mm. Sikter? <laughs> ja. Är vi för nog ska du in på urinal grej. Jag provade att lura dig in där. Så du börjar med smuda övergångar ja. Yes. Okej, okay, men då då är med på den Så vi upp nummer 3, 4 och 1. Vi där på danska här. På dansk. Det är väl dansk. Ja. Enig ha. Hej. Jag får inte kritik fast jeg jeg litt ofte. Du, jeg, jeg det förnatta säger att det är en hög lite ofta. Du, jag kallar observation, kritik. Ja. Der jeg, jeg merker mange skjøler at hver gang jeg pisser i en urinal eller pissrenne, så spytter rett og slett ned i denne der. Prøver du å treffe pissestrådene? Uh, nei, jeg, jeg spytter mange ganger før jeg pisser. Ja, i, i avsky liksom. Boi! Nej Nei, sånn, sånn, sånn. <laughs> Poi, nei jeg, for jeg spytter ikke sånn. Det er liksom en liten greie. spytter sånn rolig at du bare lar det renne ude måneden, på en måte. <laughs> for en setning, unge premak. Hvordan skal jeg forklare det da? Du spytter ikke... Du bare... Så, du bare lar det falle. Du lar det falle, rett og slett. <laughs> ja, og det gjør jeg veldig ofte. For all del <laughs> er jeg spyttet på strålen nå. Det er litt gøy hvis sånn du treffer godt nok når det er mye trykk i den, så vil den flytte seg liksom, en centimeter fremover. Den, den blir liksom <hæ> ja, dyttet forover av trykk i... Så med trykk vil jeg, vel, jeg aldri ha. Jeg begynner å bli gammel. <hæ> at, jeg må jo spytte meg selv på penis hvis jeg skal i strålen. Nå er det på tennis, kan jeg nå er du på tyggis. Nå på tyggis. Det som skjedde her forleden da, var jo etter min, etter min toalettbesøk på jobb, så gjorde det dette her, og så tror jeg hadde drukket kakao eller et eller annet, om jeg hadde spist noe yoghurt eller et eller annet. I fall det, var ganske... det er jo ganske likt. <laughs> ja, i hvert fall ganske seig i spytte da. Mm -hmm. Og da, da ferde jeg jo sånn en lang sånn en... <gjell> ikke at han dalt ikke helt i hvert fall til men jeg stod og skulle til pisse, ja. og så spytte jeg, og så til det jo litt tid i denne spytte klasse, det ditt jo lenger og lenger ned mot urinalen, mens, mens det fremdeles henger fast i munnen min da. Aha. Jeg ser hvor dette bærer. Nei, du gjør ikke det, ser du, for han gikk ikke helt ned i. Det var ikke så mange centimeter, han var ikke sånn i 10-12 centimeter, men, men det var... Det var jeg sier ikke spytte klasse også. Du kunne gikk... da på, på ankelhøyde, eller det? Liksom? <laughs> han er i hvert fall på noen hager mig. Heldigvis. Og det hadde jo... Du hadde ikke begynt ut av meg den. <laughs> men... Men det som skjer da, er det at de døra åpner seg. Ja. Og i ren refleks så snur jo jeg høy for se noen som kommer inn, men det der, øver nalen, med i nalen, meg i suggele klasse, som henger der hjemme min, og ser antageligvis ut som en tangerud slash paradise hotel. Ja, det var jo det. Altså, jeg sto jo der og, og suglet over deres, faktisk. Mm. Og så kom det jo bare en fyr og liksom ristet hans måtte på høy for han forsvant igjen. Måtte Han måtte... Han ville ikke vært med på den type. Jeg tror, ikke, jeg, jeg tror jeg på, på jobb etter det, faktisk. Nei. Og dette var jo en fyr som ikke har jobbet sånn tett sammen. Vi Nei. jobbet sammen byggbare, så ja. jeg hilser ikke Bygget på den. Hvilket tettere? <laughs> Neppe, for å si det sånn. Nei. Det var jo også en litt pinlig opplevelse. Da kan vi stryge den av... Uh, uh... Rett og slett. Ja, ja. Det, var jo, det var jo litt kjappere, denne her. Ja da, det... det er jo det jeg gjør. <laughs> det er jo det du gjør. Så... så da var det Mette Marit da, som er nummer to. Handler dette her om at Mette Marit skulle lese bøker, eller? Det går. Ja, ten... Kan du må si Gål, for det tror du er den ellen der du der... Gål Gål, den er på polske ellen <laughs> Gål, hei Gål Ja sagen, Men jeg da, kan også. jo legge opp til... vet du hva, jeg legger dem ting til på lista jeg ja. ja det Skal vi se, vi strøker veien i Vi strøker veien i førtet, så skriver ja. jeg mitt anbud Det er jo greit med huskliste Ja, ja Du har jo den der Østlands Ølhøyd øh, øh, øh. ja. ja Husker du meg da diskuterte en gang? eller diskuterte det jo et, et, et velkjent faktum at, at Sørlending er syndig, rolige, bedaglige folk som er litt tilbakeholdende, og, og ja. den er jo altså Sina det var rett før jeg sa noe til han. Den er jo egentlig sikker. Og det jo, har jo vært der jeg har, for du er. Men, ja, også, men det helt, har sånn også det, vært Sina, så jeg har på å si noe til folk, altså. Det, ja, for det, at, det, det, det, det er litt, det jeg er litt inne på, at enten er du bud for lenge på Sørlandet, eller så er Østlendingen jo litt sånn, for jeg husker... En gang jeg lager frokostet da, den, kan jeg også forklare litt mer uh, Bare la den ligge du, det er like greit Ja, da uh, kan du ta meg i sammen med slengen at uh, du har lest bibeln for meg på sengkanten <laughs> ja. Heldigvis var mye fulle, så det sang begge to Hvorfor må du liksom og På hotell Hvorfor må du For jeg kan ikke din... si det at, den, husker du den gang du leste Bibelen for meg på sengkanten Og så la meg den ligge Ja, men er ikke det mye koselig det da? Jeg, du vil, jeg ja, har jo uh, Ikke at det er helt så veldig mye rykte gjennomt å være på men, men noe må det jo være Herlig Gud en... Da prøver jeg jo å lage avatarer av interessant karakter. <laughs> ja, ja. Så skal du liksom bare... I alle fall, den gangen jeg, jeg lager deg, jeg har jo en, en, en, en, en... Hva skal jeg kalle det for noe? En helske. Jeg, jeg, jeg er heldig i overvisning om at jeg lager verdens beste eger. Ja. For det gjør jeg jo. Og det serverte jeg til deg, og det så, jeg, så så jeg at du var ikke var sånn overbegjester foran, liksom. Men så, så spørte jeg liksom jeg ja, vad ville jag göra? Ja, säger du. I det en för si att säga nej detta var knopp för mig. Så säger du, jag har en väldigt god, men du var lite överraskad över att att jag valde han så bloud. Är det en för att säga si nej, vet du nog detta detta blev faktiskt för för bloud för mig, för att det som då kallas för fransk typ, jag gör Ja, flytna ja, gör det. För många. Ja, för att det många lag är. Det är ju flytna det men den är den är rätt. Altså, ja, nej alltså chipbrödskiva jeg... gäller gäller här utan att jag ska kritisera på något måte för att det folk föröter. <laughs> och likar altså, om jag liker äggröra lite grann. Ja men där är det som är feilen för folk lagar äggröra i stekepanna, de de smäshar sånn, ihop en ägg och sånt pisker det i en bolle så i rätt upp i pannan. Det kanske jag inte liker äggröra då, kanske jag inte vet vad det heter det jag liker. Men du du du annen. ligger nog så i pannan du. Ägg med mjölk och vatten och stekt ja. och rört. Omelett. Rörte ägg då. Rörte ägg kan du kalla det. Ja. Mens men, jeg grører er jo ikke så glad i. <løp> det blir det var en, det synes jeg var litt, litt artig greie, faktisk. Om, kommer jeg til å på nå. Ja. Jo, fordi Mette Marit skulle jo også... <løp> ja, tilbake. Apropos jeg grører, og apropos Mette Marit, ja. Og ja. om hverandre. Så du, hva, men hva synes du om at Slottet sender bare talene sånn, jeg, for jeg, jeg klikket på den jeg tenkte ja, denne ville jeg det var jeg det jeg, jeg gjorde. Ja. Faktisk. Den var så, god nok så, for mig den, den svelte. Ja. Med, med hår og alt <løp> alt det <var> <løp> For dette, jeg tenkte jo at det her er god Mette Marit, kjære Mette Marit Kjære Slotte, kjære HM Du har jo fulgt Mette Marit tett opp Veldig tett, fra, fra oppveksten Hun vokste jo opp av et, et palestinsk Denkastone her så, ja. så dette, altså, Og en liten taksitur eh... Liten taksitur på 800 kroner så, så er du i Mette Marit land faktisk ja. Og du har jo da tenkt Dette her mennesket, det, det her er høye forventninger Jeg ser for meg den turen til Gol jeg må bare skjære litt, for Mette Marit snakker, hun fikk jo, jeg, jeg er jo faktisk, dønn alvorlig, så har jeg syns syn på Mette Marit, jeg syns hun har fått, ja, hun har ja. fått med i, i media. Ja, hvordan det var tyen? Fordi at hun for hadde, hadde faktisk en far som, som var, som burde jo, de burde jo holdt han langt under media, i hvert fall. Men han var jo en karakter. Visst var han vel, og der var, derav, så, media. men var han i media før Mette Marit var i media? Nej nej nej, de, det det de opp ihop som en sån här morrhöd för att hon var hade träffat han där Håkan Magnus, HM Håkan Magnus mm. eller kommer nu ha KHM, K -HM. K, K M -HM. i ja. eh, på kvartfestivalen eller det träffs var andra mm. i i ett kan tacka toffen då för Tacka toffen i ett tält på på uh, scenen 2 där <laughs> rätt på sidan. Så mötte jag dei varandra och det var jo det var ju kosligt. var ju Sveno med. Svendos hadde vært rett på utsettet, med, med lunka CB, som, som han var så glad i. Han lo de jo stod i sola litt grann, for at de, de var litt kalde. Uh, han ble vel på det, at lunka CB er live. Ja. Faktisk, på Ektekristiansensilekt. Han, han var jo en karakter, hvis, hvis du var noe. Ja, fin fyr, synes jeg. Ja. Ja, jeg kunne godt, så hadde, nå er jo Svendos ikke mer blant oss, men jeg kunne godt, gjerne ha satt meg ned. Så hadde med Svendos tatt det i, kanskje håpet med å komme in på slottet, enda, men, men uh, ja. vet du det kommer sig att Man skulle ju inte tro at han var nyckeln in den slottsporten sån medelbart. Nej, inte når du inte på första i kast. Men en jävligt aktuella grejer. Ja ja, jag Han dör jo i 1998, när når det var. Men jag tänker mig att Marit höll bli räddad av Ari Ben då. Ja. Og han klarade ju Fokker 30 i sin helvete, han klarade Fokker Perfekt. Men nu smäller lite på den där hjärbaksten huvudet där hva heter det for noe Prinsessa? Ja, Martha. Hun, ja, Martha, ja. ja, ja, ja, ja hun, hun, og hun er jo ligedalig. Ja, ja. Men jeg tenker, her, her har jo media gjort, det kan godt være at de, at de kastet seg frem i skuddelinja, både Martha og Ari, for ja. her hadde de toppsag, tidligere, hadde vel tidligere rusmissbrukere, men ikke Marit, så vidt det hadde vært med meg. Når er du det, og når er du liksom... Nei, det, ikke, er, det er jo just det, men la oss, la oss kalle det det da. La det, eller en... en Nei, la, la oss si en tidligere rusmissbrukere, alene Miss? Forbruker, kanskje? Russ-forbruker? Russ-forbruker, ja, jo, ja. Det er jo lov å kose seg. Ja, men i hvert fall så er det, det er masse mediasneks her. Gifte seg med kongelig og skal bli landet strånding en, ja. en vakker da. Og, og medier huset opp. Mm. Og så klarer far med Ari Ben og Merta Louise å trekke ifra overskriftene fra dette her. Ja. Det er jo helt utrolig. Ser engle og trist som faen og skriver bøk og flytter til London og koser seg. Og... Ja. Hei, hei, hei. Well ja. done. Ja, men det, det er jo tommelt opp for den. Jeg synes det er det. Men så, det. så nå skulle jeg ta toget til Gol da. Hun tok toget til Gol ja. etter, etter å ha blitt, etter Stasal, her i stadsallet her, for det er sannsynlig. Det er en film der ute, vet du, som han og ja, ja. sitter på. Den har vært mange millioner lennom. Ja, og apropos det, så har vi et tema som heter okay, Heaven, Heaven Porno. Heaven Porno, ja. Heaven porno, ja, for det er et veldig aktuelt tema. Jeg synes du sa heaven porno, så jeg tenkte heaven det. Heaven er... porno, nei. He uh, du kan jo prøve å gjøre et søk på det, altså. <laughs> Færlig sikkert treff på det, jo. Heaven. I hvert fall så tok jo Mette Marit, vår kjære Mette Marit, mm. tok toget til Gould. Mm -hmm. Skulle se på, uh, nei, skulle holde en tale på, et, besøkte et bibliotek rundt om hele planeten, på, eller hele landsdelen, hva Skulle, hva for noe? Besø besøke bibliotek? Besøke bibliotek, ja. Men det var noe med noen bøger nå, i hvert fall. Ja, det var litteratur. Toget, var så er det det det heter nå? Først er det NSP og så er det Krengetog, og så er det Litteraturtog. Ja. Så skal vi følge med på dette her. Nej i hvert fall så, så, jo, så var det jo to, de hadde, heter det at hun bibliotek, ikke bibliotekar, men bibliotekdaglig eh, leder på biblioteket, kan du ja. kalle det. Bestyrer, er det noe? Bestyrer. La oss kalle bibliotek, bibliotek, Ja. Ja, takk. Jeg hadde en tale. Skulle holde en tale for Mette Marit nå, kom. Så viser... Hvor eller om? Til? Til? Ja. Og holdt tale. Ja. Og så viser jeg flott tale. Mm. Det er jo skrøyd veldig. Fremhøver meg til Marit. Veldig stor ære og flott å ha på besøk og takk og farvel og sånn. Mm. Og så kommer det frem til talen jeg skrev av slottet. Ja. Og så skriver jeg jo da det er dagbar på, tror Det kan gå til at det var der jeg leste det. Ja. Men jeg kjøpte det. Jeg trengte ikke å lese liksom ned til slottets forklaring og så tenkte jeg, ok, kjøp den. Den er god. Ja. Ja. Det er jo akkurat det, for det er det, det jeg kommer til nå, ja. At det er det som jeg skjedde, at bibliotekbøstyreren ja. var litt nervøs for dette mm her. -hmm. Hadde aldri hverken sett eller hørt om kongelige antennum i, <laughs> i bøkene og eventyr, i bøkene om eventyr på, <laughs> ja. som de solgte og leide ut på biblioteket. Leide ut? De, de, de, de, de, Låner ut bøker på biblioteket. Lise. <laughs> lise ut. Hei bok på leasing, faktisk. det i to og halvt år nå, så <laughs> vi snart være tilbake. Jeg i ekstant kilometer. Eh... Uh, Talen, hva er, er det her hadde ringt da, om denne talen til Slottet? Spørt mm. om råd? Kan jeg få tips og råd? Så hadde Slottet sendt noen ord. Yeah. Ta, skriv litt hyggelig hadde her, og det var i nære, og gøy å se deg, og takk for sist, og high five, og hvordan går det med det? Yeah. Litt sånn. Det var hyggelig at hun tok turen, at hun brukte tid på dette her. Ja. Det hadde Slottet sendt. Det hadde Slottet sendt. Og så sa hun noen ord. Puttet inn dette her i talen sin. Yeah. Og så klarer de farma å skrive at Slottet häskriver. Du snackar om att trycka ner Slottet? Ja. Hä? Ja. Jeg, nei, ikke, du, du är ju så så få kämpa för Slottet? Nej, men jeg för exempel för för färdighet. Ja, ja nettop. Ja. Så utan att du är färdigd där och har det å ha slott. <laughs> ja. Utan att jag har byggt det själv Ja. <laughs> ja. Utan att ha fått det. Mm. Till med det, till med det eget tryck. <laughs> ja, ja. Så så är det ju då tejt, syns jag. og overslett, ja. det brukar det ju tejt. Och så prövar laga en sån en sak utav det där där. Ja, det är dåligt. Så så minus poäng idag Ja, den där var lite sån sleip minus poäng faktiskt. Men då hade ju de också den här typ det är ute efter slottet nu som ni hör, för de hade ju det är ju så, så mycket mer pengar slottet. Alltså det ja. Eh uh, en för det är forskjellige budgetter, ikvant mer på säkerhet och lite mer på som dit nationen. Ja men det måste ju Ja men de har 250 millioner, tror jag. Uh, som du liksom kan bruke til hva du vil. I uh, gasje? Nei, ikke i apanasje. Apanasje? Men uh, apasje tenker du på? <laughs> det var det jeg gjorde, ja. <laughs> 200, 500, 000, 000, 000, 000, 000, 000. 250 millioner til apasje. Det er jo ganske mange apasje-folk, vil jeg se på meg. Jeg tenkte helikopter, ja. Er det noen indianestamen heter for noe da? <laughs> <laughs> det, heter jo, det er derfor det helikopter heter apasje. Ja, det er jo apasje. Ja. Alt er ja. apasje. Ja, håll ett par skeer värde. Ett par skeer ska görn. Det det är ju en liten bedömning egentligen. Nej, inte så linkmäktig. Okay. Uh, så okej. Men så visste jag att det at de kostade lite mer utöver den här den da. Men dagbladet har i alla fall lagt den sak mot herregud ta kung och så kostar det mycket mer än än det vi tror. Nej, la det nog. Nej, gick la det. Inte la det. Men vi de prøver liksom som en de lager litt hakkekyllinga, de. Ja, de prøver liksom ta ja, dem. Og greit. Og greit. Men Mette Marit, hun gjorde ikke noe gærent der. Overhovedet ikke, Nei. synes jeg. Så smekk på fingret. Mette Marit lavet, har gjort alt riktig, jo. Ikke alt. Men, men... Jo, hundre prosent. Hvis jeg hadde levd et liv som kvinne, så skulle jeg ønske jeg ikke hadde levd Mette Marit sitt liv. <laughs> ja, det er en fancy hatt og, og sånn. Fancy, der, der skal Mette Marit få minuspoeng, for det er det hatt han har brukt. Du da, sixpence-majoren fra... <laughs> ja, enkleste hatten i bygda. Måneglytt enkel heftekjær. Kalott er kjempeenklart. <laughs> ja. Ok, fra han og med nå skal jeg begynne å bruke kalott, faktisk. <laughs> Nej der er tommel opp. Bra. Ja. Ok, da er vi ferdige med den. SkiVM, Trondheim. Ja, for det at... Hva er det du lurer på med det? Nei, der er du spent å redde Ja, nå er jeg spent på hvorfor du skal ta opp SkiVM. Ja, det er jo ikke noe som hadde interessert meg sånn i, i uanspunktet, men... men uh... For du skal ikke delta denne gangen? Du jeg, blir, som mål. jeg skal ikke... Nei, jeg hadde jo... <laughs> hade en dröm. Dommen nu ska lägga sig. Jag har stod den går när 31 år någon. 31 31, 31, 31 år gammal. så ska du nå Komme i form. Ska du komma i form? Til, til ski fem. Ja. Som kroppen hur kan inte komma. Ski fems Du är väl en god i hvis du får. Uh... Visst är jag kämpfatt så är ingenting som stoppar mig. Vi var för mycket borter, som var borter. Nej. Så svarar om det ikke Det måste bli det måtte bli downhill rätt så där bara det var en i, eh, idrettskren. Så den, men bakdelen er jo det at jeg er redd for fart. Så at, ja, så du må bare ikke var noe brems, så du ikke kommer stopp på det. Jeg må ha tøv, jeg kan holde meg. <laughs> Kanskje <få>, <laughs> kan slalom strikkopp, har det vært noe. Det er jævla fart ut for deg, og så plutselig så er det rett opp til topp. Det var en sånn twin tip, da. Ja, ja. Så ikke du graver ja, ja. liksom, baksiden av skiden. Nei, jeg, jeg hater jo ski. De sier jo det at nordmenn blir med ski på beinene, men jeg tror jeg blir født med en ski i stav i øyet, altså. Jeg, jeg, jeg hater ski. Jeg hater alt, noen Norman, jeg har allt men vi kör med Norman och Tommy på Ja, delvis Norman er, i alla fall. Men eh uh, därav kanske. Vad är det jeg, jeg, her, jo, jeg, en er... skittur. Jag ska faktiskt berätta om den nästa gång. Ja. Uh, kan du notera här? Här någon, ja. lägger vi det ner här. Vad heter det? Tisar jag. Eh. Uh, benk det ner och vänt på <laughs> Tommy en, en dag i en vecka ska jag om en skitur. bland Yes, och det tror jag faktiskt den skitturna, jag tror jeg faktisk, jeg har två skiturer jag kommer berätta om och det de, har faktiskt bloggat om när det Ehm uh, tror nästan kan prata i slöi helt riktigt. men en turlig. Men du är du noterar den där. Eh, uh, gör du inte det? Nej, inte <laughs> <laughs> ja. uh, nå. Nej. Då husker vi lik att. Alltså, man eh måste väl ta sig en i hu igen. Du hade du hade fått fler tällningar på den där, visst gör Ja, men jag har ju mitt mitt namn. Ja, oj var det kritikal i väl? Nej. Uppmärksamhetsgöring. Ja, Okej. Okay. Tension whore. Nei, det er feil. Ja. <laughs> det er feil ord. Skyvm. Um, det jeg tenker på med Skyvm, om Trondheim skal få Skyvm i 2021. Mm. Og 2021. Ja. 2021 eller 2021? Det er samme for meg. Nei, nei det er litt, litt synes på saken. Det, 2021 er jo, det er jo mye slyder. Ja. Så den er litt lei, men 2021 tar jo veldig lang tid å se. Si. Ja. Så, nei. 21. Sleng. 21. Ja, ok. Åh, nå var jeg rett på igjen. Uh, uansett, kan jeg si. Det, det er jo norsk. Lov... Ja. Greia her er det at det der er en komitee som er satt ned for oss, som de skal velge. Aha, handler det om penger dette? Nei. Nei. Det handler om noe som forbanner meg. Noe inn i helvete, faktisk. <laughs> Nei, jeg, nei, ikke så mye. Nei, da ble jeg som nazist. Igjen. Men nei, det handler rett og slett om at jeg har satt en komitee som skal velge om Trondheim skal få skrive 2021. Og det er ikke avgjort enda? Det kan godt være det. I alle fall en komiteen der, og den bestemmer nå da av 17 personer. 17 mennesker? 17 mennesker. Skal da ta avgjørelsen? Sikkert godt betalt for dette her. Ja. Men, kan du gjette hvor mange menn der er det 17? Oi, her, her kan det jo gå mange veier. Dette kan gå alle veier. Det, det kan, jeg tror det... ikke det er så innviklet som, som du er redd for, sa du? Nei, for jeg kan jo øh, tenke meg at man kan velge null menn for likestillingens øh, bomerang, da. Ja, og det er jo den bomerangen som er pissleier, for det er, er jo 17 menn <laughs> da, som sier du skal bestemme. Det var på, på bildet de tok, ja. så var det en kvinne men hun, ja. var jo, hun var en representant hun var fra Hun var stripper, ja, som var lady Nei, hun, var, hun var jo rett og slett uh, FIS-representant uh, Du sier FIS, ja F-I-S <laughs> ja, det, det heter vel FIS, gjør vi ikke det du skriver det sånn? Jo, jo, men uh, hun, var, hun var representant for, for FIS mm -hmm. Fis. Og, FIS Som du vil si, hvis du er fra, fra andre land Og uh, Det det blir jo oppstandelse. Det sier det 17 menn, og så er det ingen kvinne med, og så er det der med i gang. Ja. 8 av de. Vet du, det er jo for jævlig at det ikke er kvinne med på dette her. Ja, men hvorfor er de ikke med da? Er ikke det samme greia? Vis vi, vi, mig kjæring som bryr seg om det blir med der oppe, eller ikke. Marit Breivik. Ja. Kanskje, ja. kanskje hun bryr seg. Men hun er jo med i en annen kommitté allerede. Med... Ja, så hun det ikke tid. Nej Da er det tomt da. Da er det ikke flere. Vent da, hvor er det, er det hun? Er, med en land, er det med i Rosenborg, tror det, det, det noe håndballgreier? Nei, fotball. Rosenborg fotball. Ok. I hvert fall, så... Vet du hva hun egen jeg... på julebordet? Vet du, så... <laughs> ja. så reguleringen er et krasj av, og så... Se på for... det der i bildene. Nei, jeg prøver å ikke altså. gjøre <laughs> det. Det gikk fortsatt der. Men så tenker jeg, så fort er det så fort er det ikke noen kvinner med på et eller annet, mm -hmm. så kommer de som... Folk... Men 17 plasser, da. Ja, men herregud, så var det väl 17 kapabla män då. De fant faktiskt ingen kvinna till som var kapabel till mm -hmm. det, så då blev det 17 män. Ja. Vi måste bara ta, ta för givet at de som hade satt samman det de var kanskje, så var det rein som var eller ett par där som var något historiskt utro, så, så ikke det så funkar inte det så det måste vara bara män massa. Ja. Man och så men så blir det ju ramaskri meg. Så tack, henne männen här och där. Där är något som heter Guds i frihet, enhet och man, mangfald. Som ha, det er noe som heter det? Ja, som skal ha en kvinnekonferanse i er Finnmark. Det, er det liksom en menighet i Venneslag? Nei, det, det er en, en kvinnekonferanse som skal, som holdes sted i Finnmark, 20. oktober 2016, <laughs> faktisk. Så tenker jeg, og henne er mennene, der. Hvorfor kvinner? Hvorfor kvinner i frihet, henne man mangfold. Men hvordan kan det være så mye mangfold når det er bare kvinner? Nettopp. Nettopp. Jaha. Ja. Du, du tar dem rett på titan, du? Yes, du tar dem på titan, <laughs> du, <ja. laughs> <løs> ja. altså, du har asra lite upp du och guds kvinnor <løs> ja, blir förbannade för det första guds kvinnan är ju är ju uh, är ju tull. Ja, jag vet att det var en stor ledare till ja, men tull ja, jag vet det. Och frihet, enhet og mångfald. För där är det ju med mångfald och du går. Så tänker jag då ska väl sätta mig på på baggehästen åt att så skal ska jag säga si att ja, så det är ju det bästa. Nej, inte lovoman når du setter deg helt bakgrunnen på hesten, så, de... ja, så steiler han. <laughs> det er jo sånn de lærer dem, faktisk. Yes. Hester og steiler. Det, er det, det, er... det skal du se etter nå. Kanskje... Kan du se Oi. på kobberfilmer? Ja. Skal du se, skal du en, se. en ung plemer som sitter bak? <laughs> Henger i halen. <laughs> sitter rett bak, rett bak uh, her i Eastwood, sitter jeg på hesten her også. Og sånn, men... Uh... Nei, rett og slett, la når 17 menn får lov til å styre, så skal, skal jeg la Guds i frihet og, og natur, og en hel og mangfold og dette her. Ja. det jeg på akkurat med det gittet. Ja. Så, så må vi møtes på midten her, og så sier det at av og til, så er det kun menn som skal finne ulike ting. <laughs> dette kan jeg slå med. Men og av og til, så skal kvinnerne få lov til å, å styre og stelle ulike frihet. Som og, de gjør i dette huset. <laughs> som de gjør, ja, vel. Vel, vel. Uh, men... Uh, <laughs> ja. ja, men det er lov å ha ja, det gøy Ja, men 20. oktober 2016 i Vindmark Hva <laughs> du må si. 20. oktober i, i, i Vindhjert <laughs> Det hjelper jo ikke drikke vann det høres Nei, ja. det er jo idioti tenkte jeg at da må jeg hvertfall gi meg ja. Men i hvert fall Ja eh, vi kan ge oss på på på det Jag är ju egentligen lite enig i kritiken är jeg, jeg det. Jag syndes det är svag headhunting och klar och inte klar att finna i damen. Ja, kan som... man för vad det blir ju såna gå Hallenbrantland. Ja, det man satt henne på på, på kvote. <laughs> för ja, vad damen? Fribryd dam med, med större käppar där säkert garanterat. Och øh, oj, ursäkta, mikrofonstativet mitt där. Är det det kalvaren? Ja, ja, ja. Det var det var ju det. Ja, det var det jorden till Nej, så kom han. <laughs> Svarta helvete. Tada. Tada. Ja, fick jag in idag då. Fick du jag gå in då. Jag ska bli en tallejä, tacka. Tacka. mig. Men, nei, of, men uh, vi var in på hevn på Norrstad. <laughs> det var vi om. Är det nog det du har blivit utsat för? Hevn på Nej, Ikke som du kan komme på i fattet? Nei, det, det skal gå til å gjøres, tror jeg. Det er jo, det er jo veldig aktuelt nå, det stender jo jo. Ja, det var jo til meg, var, var det ikke justisministeren da, som var jo da og sa det at det er den verste, verste form for svik? Du kan, justisministeren i Norge var jo sa det at hevn porno, den verste form for svik du kan oppleve. Ja. Jeg... Ja, men kan vi, da kan vi ta konkurransen da. Vidkun. Ja. Ja, men jag går den vägen ja. Ja, gör det, gör det. Då spelar med Vidkun. Näst värste formösvik, Vidkun fisling. Ja, näst värste. Eh, nu måste det Vidkun, fisling, hade haft en pornofilm av eksen sin. Ja. Då något annorlunda. Som man hadde vist på på NS. Temat man inte han ville göra det. Ja, men det inte visst om det gjort. Så hade det varit värre. Ja, än det han gjorde faktiskt. Än Ja. Det er ja. det det heter, okay? Men meg, når ikke? Men tema tema ikke hvitkunnskjøl, kunne du finne på å gjøre det i gang. Så. For han hadde jo noen ganske, ganske lugure filmer i ryktene. Han hadde jo, dette her hørte jeg om på radio for mange, mange, mange år siden. Ja. Han hadde en kompis i, heter det? Dette var, var hvitkunnskjøl som uh, sa det. Jeg har lest bok om Rinnan. Ja, du har det. Og han var jo faktisk... Uh, han var en liten sin av Trondheim. Hvisling er jo uh, Brom i forhold ja. til han der Rinnan. For han var, jo, han var jo største jævlen. Ja, han var ikke noe. Det er egentlig hele Rinnan-banden. Nå när vi snackar om det lite nästan hevnpolen det han Ja, han nei, det är inte helt en polen, det är inte som en polen men han var jo han var jo til oss, og tä och og... Ja, nej, jag tänkte han skulle pøke uh, dama till kompisen och sån ja. Fick du med den storyn? Tror du det är stor grej bolle. Ja, du Ja. Där att vi satte du eh uh, vill pröva eh uh, efterligne stämmen till någon. Ja. Så man viske. Okay. For da alle har sånn cirka samme visking, mener han. Okay. Så han ja. sneiket seg inn på, på kvinneskolen, hvor da dama til kompisene skulle sove. Aha. I, i, på, hva var den med? 1,51 høy eller noe sånt nå? Så da var det godt at det var ja, ja. mørkt for. så sneiket sig opp i senga, og så bare viska, og så skulle ha seg en betta da, vet du. Oi! Og vet ikke om han slapp unna med det, men, men det, ble, det var i hvert fall taktikken. Hvis du vet det, så er det sikkert flere som vet det, tenker ja. ja, for jeg hørte dette på radio. Ja, og da er det jo som vet det, så da mm. slapper han opp unna med det. Nej, det kan jag inte. Han tänkte av det jättekant. Ja, ja det han, slags... han var jo en skruv, han var falkarna. Han tänkte alla spornmärket, det var faktisk... han han var ju väldigt skrydytte. Han var ju väldigt han var väldigt drev han han sprang ju in uh, på en episod när där han hade infiltrerat några gutarna på skolan där och så när han altså, stod han och hoppade i rum och upp game over och eller spiller över. Det kunde ingen ens tänka väl så <laughs> så, at, så uh, han var en uh, hissepoppan. Eh, inte nåt härligt att ha egentligen. Vad kan han, uh, ikke noe til hva, han det vitt kunde vara ju egentligen. Men Henneporno, det... Men Henneporno ikke... drev de ikke meg, for det, det fikk de seg for ikke til å gjøre. Det var liksom langt over grensa. Men hva er ditt dit Henneporno-ting da? Hva er du vet om det som ikke... Nei, jeg har jo aldri blitt utsatt for det. det Men har finnes... du sett det? Nei, jeg har jo sett eksempel hvor det stakk Sofia er stakka Sofie Lise blitt utsatt for den litt Er det også? Ja, ja. Det eller er en film ute i land? Meg... Det kan vi jo søke på etterpå. Ja. Um, er det film eller er det bilder? Jeg tror bilder, ja. Ah, de kjedeligste... det kjedeligste var... pornoen er jo i bildet. Kjedeligste versjonen for film er jo i bildet, ja. <laughs> men, nei, men stakkars Sofie Lise, det var vel, tror bare det var et bilde, kanskje, men, men det hører jo masse ut i sted. Men hvilke bilder er det da? Nei, hun har sikkert tatt det selv. Eller blitt tatt det, vet jeg ikke. I hvert fall så er det et såkalt pikant bilde. Ok. Men... Delikat. Delik det er delikat, ja. ja. Ikke på den måten delikat, men delikat som sånn at ikke det skal... Uh... Er det pikant med trykk på pikk? Det, det kan nok godt være. Ikke på hos en del. Er det om hos... Men vad vet du om dette? Nei. Har du sett bilder? Nej, det har jeg ikke sett det. Okay. Jeg har ikke søkt dette heller. Det, du, du ville snakke om faktisk. Paradise Hotel, og har ikke sett Paradise Hotel. <laughs> ja, vil du ville snakke jeg. om porno-bilder av Sofie Elise. Ja, nei, det var, det var egentlig ikke noe veldig voldsomt. Jeg skulle, jeg skulle begynne om at det var veldig aktuelt om det nå, og lurt på om du ble tullsatt for det. Men det er du ikke. Nej ikke jeg altså. Jeg vet faktisk, jeg har nesten jeg ikke blitt tullsatt men jeg er, jeg kunne fort blitt dosa for det, for jeg husker en gang som jeg, skulle, jeg var på veien i dusken. Ja. Jeg og, og min nåværende kone, en daværende ganske fersk samboer, ja. hadde just flottet sammen, så skulle jeg bare på veien i dusken, mm. nagen, så fikk jeg det for meg at jeg må en lyspære før jeg gjenget i dusken. Og den var jo i stua da. Ja. Så jeg gikk ut fra bad i den stua, stod på en stol, iført mm -hmm. Adams uh, naturlige drakt. Adams smoking? Yes. <laughs> og skiftet lyspære. Ja. Så tog det Min nåværende kone, var en ferske samboer Et bilde For det synes jeg var forferdelig grei se på <laughs> Ja, det er jo et Det er jo et, et, et, et kroppspill <laughs> Ja, uden sidestykke Eller med masse sidestykke faktisk <laughs> så, Det var ikke så galt den gangen Nei. Nei, for det, det var før du ga opp Det var før jeg, jeg, jeg kastet inn Leggalt av å si ja. <laughs> um, Endte opp med den telefonen ble stjålet Faktisk Aha. Så der er uden plass så ligger der et det av en premak, En naken stående? En naken stående. Det ligger et naken et bilde av en stående man. Yes, splitter nagen, uh, som skiftelig spørrer. Nesten med vaktenmesterbelte sånn imaginert på uh, plass. <laughs> Nei, jeg tror ikke, det er ikke mange som ser meg i hvert fall ikke nagen og tenker på vaktenmesterbelte, <laughs> så altså, Han sa at de skulle ønske det var et vaktenmesterbelte på der, men... Uh, men, så jeg kan, nok, jeg kan nok oppleve en gang i fremtiden å bli odsatt for hevneporn. Nå kan jeg sidde noen og vente på at skal, min berømmelse skal ta, og ja, så skal de så selge skal det billede. Presse deg for penger. Yes. Forløpig så nytter ikke det. Men ja. vi var ikke nesten litt innom hevneporn med det her med til Marit Krønne? Jeg føler det ble jo aldri... Han koser seg bare... Med Jamen, det var vel med vi ramlet innom det, tror jeg. Ja, okay. Det var vel der kom på det. Okay. Jeg, jeg må jo som regel ha noe for, for å på det. For ja. Å ja, for da... Nei, det, hva kan jeg om det? Nei, jeg er ikke så mye jeg kan om det, men jeg vet at det er sikkert mye som er fake, da. Eller ja, det, det, begynte ny... at, det begynte faktisk med at det var no, noen pornografiske magasiner, for, var det på, tilbake på 80-70-80-tallet, kanskje, ja. eh, som la jo den homerbilden av nagene kvinne. Så begynte det med en... For et genialt koncept. En... Ja, visste det det. Ja. Vi måtte leve lenger, det tror jeg det kommer til å gjøre. Men det, det var jo noen som, altså de publicerat jo bilder av litt kledde dame. Mm -hmm. Og så kommer det jo da noen bilder frem der, da var det jo en ekstra som hadde hatt noen private bilder, så hadde ja. det blitt slutt, og så hadde de sendt inn bildene til magasinet. Ja. Saksøkte den gangen, fikk vel 150 000 dollar, er det som jeg kan huske? Og dette var jo et land hvor man saksøker litt lettere enn en andre land? Det var ikke i Norge, og det heller ikke i Turkmenistan. Nej Det var i uh, de forente, Ja, ja. De, for, de fordømte foreldre. De fordømte stater. Ska vi stryke unna hevnpornet? Vi kan gå på, på mitt anbud. Ja, nå er jeg spent. <høy> jeg må jo slå hjelpe men med noe av og til. Ja. Så jeg har fått rollen i sammeie. Dette, dette var du det noe sist. Er det sant? Ja. Har, prater vi om det? Ja. At jeg har lagt ut det på... Male oppdrag? Det, ja, det er sant det, kanskje. Men det var en fortreffelig stor uttann en gang til. <høy> <høy> jeg husker ikke at jeg fortalte det. Men, ja, okay, men da... Tavve, det gick ju fort. Ja, men apropå annbod, nå har jo Norge her har forsterket forsvaret sitt. mange doble styrken sin. Hvordan da? Nei, mange dobla styrken sin, sier jeg. Ja, ja, hvordan gjør vi de det? Nei, altså, de har kommer der har kommet et nytt hemmelig supervåpen. Så pass hemmelig at det står i om i avisen. Så tenker jeg, kjære kjære norske forsvarstyrke, hvis du skal gjøre noe hemmelig nå, her er Norges nye hemmelige supervåpen. Yes, det var vel nesten overskriften faktisk. Mm -hmm. Så tänker jag, det tar ju långa tidar för oss att få oss Men vet du vet ju att Russen har ju är de har köpt en sån där ubåtbas eller nåt nu? På Delfin är det ju. Har vi någon sist? Är <laughs> ja, sant det? Det är inte länge för det ligger upp i Elva häruduns så att säga. Jag tror det, Otra Elva, jag tror jag är trygg fram till ja, fram till ja, til oktober kanske. Til så kan ja. ja. det nog. Det nej, det är inte ikke... Jag vet inte. Det jeg vet ikke hvordan de hadde det, men i alle fall så hadde de sånn super, super duper... Uh, men hva var det slags våpen, var det det? Nei, det var noen raketter de kunne feste på, både de var som kunne skyde så langt og treffe så sikkert og <laughs> eksplodere så hatt. Det vi har hørt mye før, treffsikre moderne våpen, det ja. er vel et par-tre upp i Afghanistan som kan attestere på <laughs> ja. at ikke de er så jævlig treffsikre, eller at de er rett og slett for <laughs> Det kan jo være at det er akkurat det ja. At, uh, det, ja. Det en annen versjon for heaven porno. I stedet for heaven porno, da, så er det altså en spreng i rett Det tror jeg jeg hadde gjort, faktisk. Eller, I stedet for å slenge ut noen bilder og sånn, det er litt dårlig gjort. Ja, for du har bare forbattnet at eksen din smiter seg, for eksempel, da. Ja. Nå... Og så tar du dronene. Det er jo der, er og... jo der jeg kan, for jeg heier jo ikke det genet der med eks og sånn, jeg skjønner ikke hvordan det skal være problem. Altså, jeg har jo vært på fest. Du har jo eks og y. Ja, eh, det har jeg jo. Mm. Ikke som om <laughs> eh, jeg har eks, men jeg ser jo at jeg har vært på fest mange ganger med eksen til kæringen min. Er. Det er jo kjempetrivelig. Ja. Det er jo skal jeg si det å være sur liksom, på han? Fordi han hadde vært borte der før, liksom. Hvor var han borte? Ja, ja. <laughs> Vi kan vel pirke Ja, pirke til sånn men det er jo ikke meg nå. Det er jo naturens gang. Da, si det er jo etter millenniumsgift. Men noen må jo leve livet før man liksom slår sig ned, ja, ikke vet du? Ja, ja, ja. Så, så konen vil det bare trengse. Å, faen meg. Nå jeg, nå si det. Nå er jeg ferdig her. Å, nei, nei, nei. Hjemporno og, og alt Hjemporno og alt, men nei, jeg ser ikke greia Nei Hvis du skulle Rangere deg selv som sjåfør <laughs> Oi er det, er det, Tror du det er veldig for sparken da? Nei, jeg da? bare har tenkt på det liksom noen ganger Det siste det sånn, Jeg synes jeg er Ganske dårlig til å kjøre bil Er det sant? Ja. Dere er jeg fullstendig uenige For jeg synes ikke at du er dårlig For det er du kanskje Men jeg tror jeg nesten aldri jeg så det på med i bil faktisk Nei, ikke mens jeg har kjørt. Nei, det er så mye du på meg. Jeg har, jeg har tre biler, og du er veil. Det... Ja, snart. Du har jo du har den ene bilen beveget seg opp på plenen, og da vet du at du er ja, en jeg... rød nakke, som du kaller det. Ja. Jeg... For din har begynt å bli bra rød. Jeg satt i sola. Ja. Vi skal innom den der før vi gjør oss. Vi skal innom den. For jeg har måttet ty til noe drastisk i min verden for å ja, jeg, hanske. Jeg, jeg, på... jeg er jo personen som var Du er halvt tomat, er ikke jeg, det? Jeg var jo <laughs> Jeg var jo, jeg gjorde syden og kom hjemme og ble mørk og kvidd etter det. For ja. jeg blir jo ikke brunnen. Skygge. Jeg er jo vid, ja. vid, vid, vid. Og så der, nei, vid, er nå. Bravang! Illrød, ja. faktisk. Men jeg satt, jeg blir jo som regel solvånd på der, meltsol. Også, så og så hadde jeg jo kost meg i sola på, på lørdag. Vi hadde jo selskap for, for jentungen som hadde bursdag her forleden. Fjor. Mm -hmm. Og så, så så hade vi varit på branden. Och det var ju onkla tante och och svigerfar yeah, grejt. I alla fall så ryggsjorter där. der. drog jag igen, vet du. Ja. Folk alltså bara alltså det var <laughs> <Folk> jo... <laughs> en avstämning där Ja, alle... det var, var en stämning. Den, den, den er ska av. Den är en stämning i vetat, men är skjortan rygg allihop. Riktigt. Eh, i det inte så sola länge och både min mor och och min kone sa på sig alltså, "Nu du smörja ta med." Och jag sa, "Ja. Det är ingen ju på smörjning." Nej, det är inte smörjning. Og så tenkte jeg meg selv at det, helvete, må ja. i morgen blir jeg brent. Nei, her og nå blir du brent, men ja. i får du svi. Ja, men oi, godt. Men nei, ikke et fnugg. Jeg fikk farge, faktisk. Fikk farge? Ja, så tenkte jeg i all verden. Jeg har vokst i fradet. I en alder og en av et år. Så tenkte jeg så gøy. Du trodde fra det, du. Ja, rett og slett. Jeg la i barndommen, og så, så bikket jeg 31 år, så var jeg jager meg kvitt så tenkte jeg så gøy, endelig, det var vel det du på. Ja. Uh, 31 år, det var bare vips, så var det vekk. Det var ferdig da. Og så sammen i går så var vi og badet da. Mm -hmm. uh, det var siden søndagen da. I badkaret? I, I et vann. Et vann. Ja, kjempevarmt var det. Mm -hmm. Ikke kjempevarmt, men varmt nok for mig. Uh, Spradet jo vondt jeg og spilte med musklerne på en hold med, for meg selv. Mm. Uh, samme med Kjeringa Fsovit og, og, og min datter og svigermamma, svigermamma og svigrepappa. Och för där själva sån för mitt egenskap. Och er tänkte jag ska Og Jag tänkte nej för jag höll upp till fadrätten. Ja. Och så kom köret. Jag tänkte Tommy 2, solen. <laughs> yes. Ja, så kom kvällen og så ser jag att saft huset då tänkte man sig allt. Då blir färg här. Nu då snackar vi. Ja, väldigt brunt, sån väldigt mörkt brunt nästan. Mhm. Ja, men det var ju svårt, svårt, svårt, svårt moderligt. Ja. Så var väldigt väldigt varmt. Ja så, ja, så kom jo kvelden, og så, men du sød, og så så solbrent av deg, og så i dag. Det var som, nå har jeg brukt denne vitsen opp allerede da, men, men jeg følte, for jeg skrev det på Facebook her faktisk forleden, man Det er et lite det, tips. Hvis du vil ha det gøy i livet ditt, følg ja. Tommy på, føl <laughs> Vel, på Facebook. Nej det, det som var greia var jo det at jeg smørte mig jo med all verdenskreme, som mm -hmm. jeg kunne få men det var som å spytte i bøtte med katsene, altså. Det ja. var bare rett og slett, så hadde jeg så I dag morges, så smørte jeg meg. Jeg stod opp, gikk rett og smørte meg. Tustet rundt meg etter annet, og så gikk jeg tilbake igjen mm. noen sekunder senere, og så kunne jeg smøre meg igjen. Ja. Pustet tennene. Jeg pusker ikke i en time, liksom. Pustet tennene normal. Ja. Altid med, som folk vet. <laughs> ja. Nei, noen få sekunder senere der, så, mm. så måtte jeg smøre meg igjen. Ja. Helt utrolig. Det er jo så tørt at det er jo... Ja, jeg tror jeg, jeg, kan, bruke med, jeg kan, kan bruke meg som svamp på, uh, krem Som en inngangsbrett til Village People Ikke sant? Jeg, jeg <laughs> ja. ser ikke så jeg, Ikke heller, jeg kan ikke aktiv, det uh, artig humor med, med krem. Jeg koser meg ikke med det. Pisken i bordet? Nei til krem. Nei til krem. Med mindre solen har vært der fremme. Yes. Fordi jeg... jeg Solkrem er jo også krem. Å, oh, egg og krem. <laughs> det er ikke Så ikke nei til alle krem. Krem-ost for eksempel. Å, oh, ost til krem. baken det finnes. baken går greit. Ja, det er greit. Men uansett da. Aloe vera. Så, ja, aloe vera. Den er fin. Fordi jeg har måttet ty til... Uh, og gjorde ty. de før for noe? Nei, de, de la seg vel bare Inne. under bakken da, de ja, ventet, ja. fordi, fordi at jeg også har jo fått litt sol, ja. og blir jo solvent uh, som på bestilling, ikke sant? <laughs> ja. Jeg tenkte i år, nå har jeg i hvert fall fått jobba, sitte på verandaen i sola der, koste mig. Mm. men det er jo ikke før jeg begynner å ska klippe gress i barokropp at sola kommer på, aha, du har to sider, denne mannen, men det som er, det skuldre som... og nakke, de kan få spenke ja. seg litt. Men det som är er grejat är att jag föll at det att visst det är ju modförmodning och jobbar eller gör ett annat i bakgrund eh mm. så har alltid sola i ryggen. Ja. Uansett hanus nu man så har alltid sola i ryggen. Ja. Och för det där där tar det oh, om man gör. Och då er det ju ingen, där ingen skam igen då. Där där är jag först i kön. Jag ber om hos nikenkunden i apoteket. Det er för det är så. Ja, jag bara nej, jag blev i apoteket. <laughs> Dytter mig fram och gamle nedgikt av kjeringen for bare, for eksempel, <laughs> ja, det, jeg er så vent denne hofta di de kommer til å om, om 14 ja. så det at uh, slipp meg forbi, for dette må jo da så, da og det å legge seg, altså du har jo du har jo en seng da som du tror lakene er laget av bomull men det viser seg at det er laget av piggtråd yes. det er vevd av piggtråd <laughs> når du skal legge deg der den er der. ikke den fineste piggtråd <laughs> sånn, den, den der uh, guantanamo-greier Guantanamo det her det är ju det er bomull. Det bomull det är. Ja bomull. Stiker för det Ja, du galla, jag i söver på tre ögon. Och idag är det också en premiär för koncept uh, ankelsock på mig som jeg også har sett ner på. Ja, för det lovade du av mig en gång, huskar. Ja, för att det är jag. Jag har inte märkt det att du hade det, men jag laddar inte jag har inte så sånn märkt det, för tänkte ju bara att Jag fick ankelsockar till jul. Ja, är det inte gott att komma. Tacka pent. Eh, det går att gå med, uh, med för att de sockor jag vanligt brukar, de är ju sticka samman av det samma pingtråd då. så och som sånn cirka upp till knä. Når, ja, ja. Jeg, når jeg trekker godt i de Så jeg bretter jo litt sånn ned Og så får du litt sånn rynker Nede mm -hmm. ned i stoffet der Men når du har solbrent Jeg blir jo på ankla Akkurat som om jeg går med Veldig korte langbukser Og bare ligger i solsteggen Men det gjør jeg ikke Så altså. jeg går barebeint Og med skjort du, du, du er sånn Held restrum sånn der, Med korte bein ja. ja. Held rest skjort Det er konseptet men, men så blir jeg sublent der på ankla, vær ja. sommer, lærer ikke. Men det er jo derfor jeg er så jækla varm nå, for det er jo, jeg er jo så brynt. Ja, jeg er også ganske varm, men det er deilig. Ja, det er jo ikke det rommet med mye steak condition i. Jeg hadde jo, som nevnt, så hadde vi på lørdag, og der var der jeg, det var en ganske nyfatt gutt. Mm -hmm. Han var vel uh, 8-10 i dag gammel eller sånn. Uh, kom jo med foreldrene. <laughs> Hvorpå... Kjørte, kjørte. <skjønner> Alle jo over det var det. Kom ich ja runt så det. Nej, jeg hade merta föräldrarna självklart. Och hon eh hon ammade då skulle amme. Ja. Så så det hade nej då, eh hon ammade ju då. Nej. Vi stod med han Bjocken brukade samma som folk <laughs> Men eh uh, i alla fall så brukte hon den här stolen till att amma. Det är gult. Vilken Den som du sitter i nu? Og den stolen du sitter i nu? Ja. Derfor sto ikke den. Det var derfor jeg skulle forklare det etterpå. Så du sitter rett og slett i en puppestol? Jeg velger se på det sånn, ja. ja. Jeg sitter godt. <laughs> en, en, en puppens fundament. Yes, men det var derfor, hun kunne ikke si det her inne, for det var jo cirka, nå er så god i å gjette temperatur, men jeg gjetter cirka tusen grader nesten var det her inne på det romet her. Ja, det kan jeg gjøre. Tusen grader Kelvin. Uh, ja, det var det. Om det er varmt legalt, det... det vet jeg ikke. Har du prøvd å regne ut sånn Kelvin noen ganger? Nei, hvorfor skal jeg gjøre det? Nei, hvorfor skal du gøy <laughs> Plott ett 1 Kelvin. Det är 20 grader. 2 Kelvin är 92 grader. Men er ikke... 3 Kelvin, det är 3000 grader. Okay. 4 Kelvin, det är n... tror du blandar med Fahrenheit, jag förstår det. Fahrenheit vad ja. uh, det men inte särskilt. För Kelvin Kelvin är 0, ja. Jag Fahrenheit följde. Eh, det är det som är så håblöst. Ja, Fahrenheit är en er en uh, en rabiat hund och håller fast dig. <laughs> det är ju helt otroligt. Mm. Det finns ju inget någon sammanhang överhode. Vatten fryser vid 32 grader ja. Fahrenheit. Oj, plötsligt og så kan det godt bli 104 farenheter før det er særlig varmt, da. så det er jo ja. fantastisk. Men 105 da, imot, da, da smelter alt rundt det. Ja. Fordi at, det, nei. Nei, vi får bare styre på disse her farenheter, folk. Ja. Men Kelvin, da, da lærer du det der, Kelvin, da lærer jeg det. Vet du hva Kelvin er? Ja. Det, her ved Vennesland, så kan du kanskje på Kevin? Det, ja, det var to Kevin. <laughs> to Kevin. Nei, Kelvin er det som vi vanligvis bruker, heldigvis. Med enklere oppholdelse til. Ja. Skal du... Nej Celsius, med det jo... Jeg melder deg på i Paradise Hotel. Faktisk her. Skal jeg mener om... Jeg uh, Paris. Ja, du må innom der. Og bare lire av deg med visdom. Kelvinus, kaller vi det. I <laughs> Kelsus. Kelsus. Jeg syns det er greit nok der. Vi har uh, vi har pratet lenge. Ja, med det. Det har gått nesten en time nå. Ja, det har det. Og vi kommer gjennom punkt etter punkt, og jeg skulle snakke om denne bilkjøringen, at det ikke, Lade bara väl sagt att jag egentligen föredrar att det är så gott det 20 bil enkelt Men det, det hadde jeg... en ting. <laughs> det, hadde men kanskje... det kan du ösa si nästa gång. Ja. <laughs> det var inte så Prønnet det. Det är men det det nog glömde lite det skulle. <laughs> <laughs> men uh, skulle ikke vi inte egentligen det var en ting vi skulle prata om nästa gång. Du skiter. det? Ja. Så episod 20 Eh, kan det gått att att göra en liten överraskelse eller to Då kan det gått vara att en stor överraskelse <laughs> En större. En större än. Men ni anar. Föri så så uh, teller Ja, dessvärre. Så gör det. <laughs> det är bra. Uh, nu no, har ha ha Ja.